fejezet. Így hát egyedül állok neki. Felhívom az Essex Spines egészségügyi központot, és meglepően hamar telefon végre kapom Hank egyik orvosát. Ugye ismeri a betegek személyes adatainak védelméről szóló törvényt? Kérdezi. Igen. Ennek értelmében nem adhatok felvilágosítást az állapotáról. Én csak beszélni akarok vele, mondom. Mr. Stroud járó beteg. Tudom. Akkor azt is tudja, hogy nem lakik itt. De kurva bölcsik mindenki. Nézze, doktor. Bocsánat, nem hallottam jól a nevét. Bauer, miért? Csak hogy tudjam, ki szórakozik itt velem. Csönd. Rendőr vagyok, és szeretném megtalálni Henket. Nem tudja véletlenül, hol lehet? Nem. Címet nem adott meg? Csak egy postafiókot Westbridge-ben. És mielőtt megkérdezi... A hatályos jogszabályok meggátolnak abban, hogy elmondjam, hogy Henk általában heti háromszor jár be hozzánk, de már több mint két hete nem láttuk. Két hete. Doktor Wauer leteszi. Se baj. Van egy másik ötletem. Sötétedik. A suli előtti kosárpályánál állok, a baseballpálya szomszédságában, és hallgatom az aszfalton pattogó labda fülemnek oly kedves hangját. Ami előttem zajlik, nem más, mint egy fantasztikus játék, a szabadtéri téri hobbi Itt nincsenek mezek, nincsenek edzők, nincsenek fix összetételű csapatok, nincsenek bírók. Néha a vonalon túlig megy a játék néha a kerítésig. A büntető terület széléről indul a derbi. Mindig a győztes marad fenn a pályán, mindenki maga mondja be a foltot. A játékosok egy része ismeri egymást, egy része nem. Van, akinek jól fizető állása van, és van, aki egyik napról a másikra tengődik. Van itt magas, alacsony, kövér, sovány, etnikumra és felekezetre való tekintet nélkül. Az egyik fickó turbánt visel. Itt ez nem számít. Itt csak az a fontos, hogy ki játszik. Néha megy ez rika. Néha csendben folyik a játék. Létezik ugyan egy amatőr bajnokság is, előre lefixált időpontokkal. De a szabottéri hobbikosárlabda ennek a szöges, anakronisztikus ellentéte. Megy a basszusozás, a fejcsóválás, egymás biztatása. Szaggatott ritmusban csoszognak a magas száruk. Egyszerre tizen játszanak, öt az öt ellen. Hárman a pálya szélén várakoznak. Egy negyedik is csatlakozik, és megkérdezi, most ti jöttök? Bólintanak. A játékosok kb. felét ismerem. Van akit a Gimiből. Van, aki párházzal arrébb lakik. A helyi Lakrosz klub főgurúja is itt van. Többen a pénzügyi szektorban dolgoznak, de két középiskolai tanárt is látok. Henket viszont nem látom. A játék már a végéhez közeledik. Még egy tízes meccs, amikor a pálya mellett egy hórihorgas fickó száll ki a kocsiából. Én is ismerem. A négy ember nyomban felkiált. Itt van Mairon. A többiek lelkesen hújjogni kezdenek. Májron szégyenlősen visszamosolyog. csak ki van itt, szól oda az egyik. A többiek kánonban rákezdenek. Na, milyen volt a nászút, Romeo? Nem vagy valami csoki, Barna. Csak nem a négy fal közt töltöttétek az időt, ha érted, mire célzok? Mire, Májron? Elsőre nem értettem, de miután hozzátetted, hogy ha érted, mire célzok, rögtön leesett. Sok-sok válveregetés és humorizálással egybekötött gratuláció jár az ifjú Emlékszel Myron tára Leo? Amikor apa elvitt minket el Livingstonba, hogy lássuk őt játszani a középiskolás csapatban. Csak hogy megmutassa, milyen egy igazi ász. Myron megrögzött taglegény volt, legalábbis azt hittük róla. Nemrég nősült, egy tévébe mondó nőt vett el. Ma is emlékszem apa szavaira. Az ilyes spillerekért éri meg mesre járni, mondta. Ez volt apa filozófiája. Remek játékos lett belőle. A gyúk egyetem egyik szupersztárja, akit az nba csapatok hamar kiszemeltek maguknak. Aztán paf, jött egy faramúci sérülés, és lőttek a profiligának. De itt a palánk alatt ő még mindig legenda. Nem tudom, hogy csak a nosztalgia, vagy más miatt, de a szememben ő most is egy nagy ágyú. Ma már mindketten felnőttek vagyunk, de valahol még mindig megilletődöm, és megtisztelve érzem magam, ha figyelmet szentel nekem. Az üdvözlő serek közé vegyülök. Amikor hozzám érkezett fogok vele, és gratulálok az esküvőhöz. Kösznep. Azért nem szép tőled, hogy szerben hagytál. Nézd a pozitív oldalát. Most te vagy a legkapósabb aglegény a környéken. Közben észrevesz valamit az arcomon, és félrehúz. Baj van? Henket keresem. Csinált valamit? Nem, nem hiszem. Csak beszélni akarok vele. Hétfő esténként általában itt szokott lenni, nem? Mindig, mondja Májron. Persze sosem tudhatod, épp milyen paszban lesz. Hogy érted? Úgy, hogy Henknek, hogy is mondjam, elég hullámzó a viselkedése. A gyógyszerek miatt? A gyógyszerek miatt, vagy a kémiai egyensúly zavar miatt a franc tudja. De ne tőlem kérdezd, már egy hónapja nem voltam itt. Hosszúra nyúltak a mézes hetek? Valahogy úgy. Látom, hogy már menne, de valamit még muszáj megkérdeznem tőle. Ki ismerít Henket a legjobban? Az állával egy jóvágású fickó felébök. David Reniv! Komoly? Márjon vállalt és beáll játszani. Elképzelni sem tudok két annyira ellentétes életutat, mint amilyen Henké és Renivé. A Gimis osztályban David volt a kiemelkedő diákok egyesületének elnöke. Ma pedig az ország egyik legnagyobb befektetési cégének vezérigazgatója. Pár éve, amikor a kongresszus meghallgatásra rendelte be a legnagyobb bankok vezetőit, a tévében is szerepelt. Bár van egy luxus lakása Manhattanben. Ma is Westbridge-ben nevelik a gyerekeiket a feleségével, Jill-lel, aki a gimnáziumi szerelme volt. Itt a Kertvárosban nem nagyon laknak közismert prominens személyiségek. Max olyanok, mint a a kémek a szomszédban szereplői. De akár honnan nézzük is, a Rénív család a társadalom krémje. Kezdődik a következő derbi. David, -le letelepszünk egy padra a pálya szélén. David fit, és úgy néz ki, mint egy Kennedy és egy Kent Baba keresztezése. Ha Alteregót keresnél a jóvágású szenátor szerepére, Rénívnél jobbat keresese találnál. Már három hete nem láttam Henket, mondja David. Ez szokatlan. Szinte minden hétfőn és csütörtökön itt van. Amúgy hogy van? kérdezem. Jól azt hiszem, mondja David. Bár teljesen sosincs jól, ha érted, mire gondolok. Páron az itteniek közül, a pályára pillant, nem nézik jó szemmel. Folyton csinálja a műsort. Nem fürdik. Amikor a pálya szélén áll és vára sorára, feszülten téblából és össze-vissza Miket? Mindenféle zavaros, értelmetlen dolgokat. Múltkor valami olyasmit kiabált, hogy Himler utálja a tonhalztéket. Himler, mint ez a náci? Vállat von. szeme a pályán, a játékot figyeli. Hülyességeket ordibál. felalájárkál, járkál. Néha a frászt hozza a De ha a pályán van, mosődik el David, mintha visszaváltozna a régi Henké. Kis időre a régi Henk visszatér közénk. Felén fordul. Emlékszel Henk ragimisi döbből? Bólintok. Jó pofa figura volt, nem? Mondja. De. Mondjuk furafazon volt már akkor is, de emlékszel, amikor a karácsonyi bulin megtréfálta a tanárokat? Valamit csinált a drazséjukkal, nem? De. Stikában skittles szemeket szórt az emendemzükbe. A szívás. Ja, a balekok belemarkoltak a drazséjukba, aztán nevetni kezd. Ő meg felvette videóra. Hatalmas volt. Ja, emlékszem. Igazából nem akart ártani senkinek. Ezt a drazs és csínt is inkább olyan tudományos kísérletnek szánta, mint rossz indulatú tréfának. Egy pillanatra elhallgat. Követem a tekintetét. Májron épp tempót dob. Ez szép volt. Henkel gondok vannak, nep. Nem az ő hibája. Ezt mondom mindig azoknak a srácoknak is, akik nem kedvelik. Ugyan olyan, mintha rákja lenne. Egy rákosnak sem mondod azt, hogy nem állhat be beteg. Jogos, mondom. David a játékot figyeli. Tartozom Hanknek. Hogy érted? Érettség után Heng az MIT-re ment. Biztosan tudod. Aha. Engem a Harbardra vettek fel. Másfél kilométerrel arrébb. Király, nem? Közel voltunk egymáshoz. Így elsőben Hank és én sokat lógtunk együtt. Értem és bedobtunk egy hamburgert, vagy bulizni mentünk. Többnyire a misulinkba, de néha hozzájuk. Henk mindig meg tudott nevettetni. Az arca kisé felderült. Nem volt egy nagy ivó, többnyire csak áldogált a sarokban, és figyelt. Jól volt ezzel. A csajok is bírták. Volt egy bizonyos típus, amelyik bukott rá. A környék lassan elcsöndesül. Egyedül a kosárpálya kakofóniája csap zajt. A mosoly, mint valami lepel, hirtelen lehull dévid arcáról. Aztán a dolgok kezdtek megváltozni, mondja. A változás olyan lassú volt, hogy eleinte fel sem tűnt. Megváltozni? Hogyan? Például, amikor mentem érte, nem volt kész. Vagy amikor mentünk el, kétszer-háromszor is megnézte, bezárta -e az ajtót. A helyzet egyre rosszabb lett. Megyek érte, erre még köntösben van. Órákig tusolt. Folyton azt nézte, be van-e zárva az ajtó. Nem kétszer, nem háromszor, hanem hússzor vagy harmincszor. Próbáltam noszogatni. Hank már megnézted, fejezd be. is kinek kellenek a kacatjaid? Meg attól félt, hogy leég a kolesz. Az egyik közös helyiségben volt egy tűzhely. Oda mindig be kellett néznünk, hogy lekapcsolták-e. Órákig tartott, amíg végre kicibáltam. Elhallgat. A játékot figyeljük. Nem kérdezek közben. Hadd mesélje úgy, ahogy ő akarja. Egyik este dupla randira készültünk egy puccos cambridge vendéglőbe. Azt mondta, nem menjek értem, a jön busszal. Mondom, jó. Összeszedem a csajokat. Ott vagyunk a vendéglőben. Ja, a lényeget meg kihagytam. Ez a csaj, Kristen McGargy. henk megőrült érte. Egy tünemény volt. Ráadásul Matek zseni. Hank teljesen be volt indulva rá. Erre mit gondolsz, mi történt? Nem jött el. Talált. Nem győzök mentegetőzni a csajok előtt. Hazaviszem őket. Aztán oda megyek a Kolihoz. Henk még mindig az ajtóval van elfoglalva. Kinyitja, bezárja. 125-ször egymás után. Aztán nekem esik. Azt mondta, a jövő héten lesz. Hallgatok. David lehajtja a fejét, és a kezébe tebeti az arcát. Nagyon fújtat, majd fölnéz. Nekem ott volt az egyetem. Folytatja. Az élet. Az izgalmak, az új kihívások, az új barátok, a tanulás, a csajozás, heng meg... Nem az én gondom, nem igaz? Egyre fárasztóbb volt összeszedni. Attól fogva egyre ritkábban kerestem. Tudod, hogy van ez. Ír, de nem válaszolsz olyan hamar. Lassan elsodródtok egymástól. Először csak egy hónap, aztán egy szemeszter, aztán... Csendben hallgatom. Érzem a hangján a bűntudatot. Szóval ezek a fickók, a pálya felébök, azt hiszik, hogy heng stikkes. Nem akarják, hogy ide jöjjön játszani. Felegyenesedik. Már pedig fog. Amikor csak akar. Mi pedig bevesszük. Várok egy kicsit, és megkérdezem. Nincs valami ötleted? Hol lehet? Nincs. Azóta se nagyon beszélünk. Úgy értem a pályán kívül. Kosár után páran beszoktunk ugrani, meg Murphy'sbe sörözni, meg pizzázni. Eleinte Henket is hívtam, de ő szó szerint elfutott. Néhányszor biztosan láttad már a városban flangálni. Aha, mondom. Ugyanaz az útvonal a minden nap. A megszokás rabja. Gondolom, ez segít. Mármint a megszokott rutin. Itt általában kilencig nyomjuk. Ha egy kicsit ráhúzunk, Henk akkor is lelé, pontban kilenckor. Sepacsi, sepá. Van egy ébresztős régi táj az kilenckor jelező, meg elsprintel. Akkor is, ha épp játék közben vagyunk. Mi van a családjával? Még velük lakik? Az anyja tavaly halt meg. Egy régi társasházban lakott, West Orange-ban, Cross Creek Point-ban. Az apja talán még most is ott van. Azt hittem, a szülei elváltak kiskorunkban, mondom. Valaki földre huppan a betonon. Foltot kiált, de a másik szerint csak szimulál. Ötödikbe mentek szét, mondja David. Az apja valahova nyugatra ment, Kolorádóba, azt hiszem. De úgy tudom, kibékültek, amikor Mrs. Stroud lebetegedett. Már nem tudom, kitől hallottam. Az etáp Myron kosarával ér véget, miután hátrafelé felugorva elerezte egy tempót, és a labda a palánkról a hálóba csorog. David feláll. Én jövök, emlékeztet. Hallottál valahol a titkostársaságról? Kérdezem. Nem, az meg mi? Pár gimis osztálytársunk alapította. Henk is a tagja volt, meg a tesom. Hm, leó. Szomorúan a fejét rázza. Jó srác volt. Kár érte. Szótlanul hallgatom. Henk nem szokott összeesküvés elméletekről beszélni? De néha. Erről arról, bár nem volt sok alja. Esetleg nem beszélt az ösvényről, vagy az erdőről? Megáll és rám néz. A régi katonai bázisról? Nem szólok. A gémiben Henk bele volt pistulva abba a helybe. Folyton arról beszélt. Miket mondott? elszemen dolgokat. Hogy a kormány LSD meg telepátia kísérleteket folytat, meg ilyesmiket. Egy időben te is ilyeneken filóztál, Leo. De te nem voltál ilyen megszállott. Téged is érdekelt. Párszor beszéltél róla. De szerintem te se hitted el komolyan. Nekem úgy tűnt, hogy számodra ez csak egy jó móka. De lehet, hogy tévedek. Az is lehet, hogy mindegyik őtöket más-más vonzott a dologban. Henk nagyszabású kormány összesküvésekben gondolkodott. Móra az izgalmat, a veszét kereste. Te, Leo, meg szerintem a bandázást élvezted, ahogy ott kalandoztok az erdőben, mint valami Stephen King regényhősök. Hé, David, gyere már, kezdünk, kiáltja valaki. Adj neki még egy percet, mondja Mairon, mindjárt jön. De már mindenki felsorakozott és tartra kész. És van egy íratlan szabály, nem illik megváratni a többieket. Lébidnek is mehetnékje van. Bólintok, hogy menjen csak. Már indulna, de egy pillanatra még visszafordul. Henk még ma is megszállottja a bázisnak. Ezt mire mondod? A reggeli sétájára. Minden áldott nap azzal indít, hogy felmegy az ösvényen.